Так не можна. Я категорично проти. Чувак, ми ж тоді перетворимося на звичайнісіньких голодаранців. Залишимося без штанів. Ми будемо голі й босі, наче совіти після Другої Світової. І нам, нам доведеться знову працювати за копійки. Ось у цьому вся суть. – стерпинулася Маруся. – Ви гасаєте світом, сподіваючись швидко розбогатіти. І не розумієте, що, якби весь цей час чесно і сумлінно працювали, то вже давно стали б хай не багатіями, але заможними і шанованими людьми. Артемий, любий мій, не слухайте цього бабуїна, це ж він у всьому винен. Я думаю, йому геть не завадило б посидіти кілька років у в'язниці і попілосовствувати. Я тебе прошу, продай багатоповерхівку і повертайся до України. Ти знайдеш роботу, осядеш на місці, і ми почнемо нормальне життя. З часом заробимо собі на будиночок Заведемо дітей, а згодом ти забудеш про цього невіженого рангутанга і всі його дурноваті виберки. Її слова, безперечно, зачепили мене, проте я здогадався, що вся ця промова була виголошена з умислом, аби остаточно вивести мене з рівноваги спровокувати і виставити у невигідному світлі перед напарником, а тому з останніх сил тримав себе в руках. Визнаю, відповідальність за те, що сталося у Пуно, лежить на мені. Я старався говорити якомога спокійніше. Однак саме через це, друже, я хочу берегти тебе, від необдуманих і поквапливих кроків. Треба вигадати щось краще. Чувак, ми не раз виплутувалися з найкрутіших халеб. І зараз якось викрутимося. Ми можемо зробити підкоп і втекти. Можемо найняти терористів, які підірують до дідькою матері цю тюрягу і визволять нас. Можемо Макса, м'яко перебив мене напарник. Усе вже вирішено. Я продаю свою стокгольмську нерухомість і ми завжди залишаємо перу. З мене досить. Блукаючи світом, я шукав багатство і слави, а в результаті Лиш загубив себе? Мій товариш, не кліпаючи, дивився точно мені в очі. Той погляд твердий, виважений, непокоїв мене. Щось нове зринуло в бездонних синіх очах мого друзяки. Чого там ніколи не було раніше? Насправді, мій напарник не загубив себе. Він змінився. І тоді я зрозумів, що втрачаю його. Артем, на відміну від мене, почав дорослішати. Ти робиш помилку, друже, скрушно прошепотів я. Це ж такі шалені гроші. Не можна просто так віддати їх якимось перуанським невмиванцем. Це неправильно. Тьомик упустив голову і відказав. Тось колись говорив мені, що гроші змінюють людей, і що за всю історію людства не було жодного випадку, щоб вони змінювали людей на краще. Тьомик виписав на свою кучеряву пасію генеральне доручення, що дозволяло їй виконувати будь-які операції від його імені, і відправив дівчину до столиці Швеції. Марусі боролася менш ніж за місяць, швидко знайшла покупця, владнала всі формальності і, отримавши гроші, переказала їх у Перу. Тож одного погожого травневого дня судовий процес тривав цілих три місяці. До мене і Тьомика наїдався судовий виконавець і безпристрасно повідомив, що відтепер ми вільні. Борг перед державою сплачено сповна і що у нас є один тиждень, аби залишити республіку. Так закінчилась історія пунівським новорічним інцидентом. Дивно, але замість того, щоб радіти від звільнення, я почувався глибоко засмученим, адже ось так просто всього за кілька тижнів ми з напарником перетворились на звичайнісіньких волоцюх без жодного цента за душею. Щоправда, після продажу Артемової багатоповерхівки лишилася невелика сума грошей, яку Маруся переслала нам уже після звільнення. На жаль, дівчина не подумала і нерозумно відправила нам усю суму, яка виявилася дещо більшою, ніж було необхідно на дорогу назад. За переказані гроші ми з Тюмиком Замовили квитки до України, а решту, якщо мені не зраджує пам'ять, 2700 нуебосолів за вопільною згодою потратили примітка 900 американських доларів на такі гроші в перу можна гульбенити місяць. Причому нормально так потратили. Спитаєте, на що? Судіть самі. Під час святкування Нового року, без усякого злого умислу, ми з напарником ледь не спалили ціле містечко. Потім чотири місяці провели у тюрмі. А тиждень тому Тьомик під тиском обставин назавжди розпрощався з дідовим спадком, компенсувавши збитки, спричинені нашими безчинствами. Подумайте і скажіть, що в такій ситуації роблять нормальні мужики? Правильно, в такі моменти ми сильно напиваємось. Такого будуна Русь ще не знала. Бо уважних читачів, безперечно виникає питання, до чого тут Русь, якщо не далі, а кілька днів тому ми з напарником були ще в Перу. Якщо на чистоту, то я не знаю, що вам сказати. Пам'ятаю, починали пити в Перу, а похмілля – Застало нас уже в Києві, столиці Київської Русі. Я прокинувся об 11:06 ранку. Хоча правильніше, мабуть, буде сказати об 11:06 дня.